Jarraitzen duguz, entzelik irratiko eta zitabak genun, ja, horreko astetikan jarria, esin izan genura egin, bainararekin, ainara karbonera etxekoa da, ernanikoa ikatzaliburuteiko kidea, eta, bueno, azteko Arratxaleon. Dai, arratsaleon Berdin. Kaixo. Bueno, Taso, que na remar de tan hartzaren arrasoia, ba, dela St. Pere Vatico asteagian, ba, komunikatu bat ez taigu, zuen prentza bat esan es va ba, carbonera etxea Hernani dagoen etxe hau, bertan Bertanikatza librotegia dago, ba, desalojuaren arriskuan dago. Esta. Da? Pixka, pixka kontatu, es, etxearen, etxeen historia sona tut dela Matsasue, etxeoretan. Ba, aurten ja maiatzaldera, ba, 7 urtea beteko izan eta bueno, zazpi urte hauetan zehar hainbat ba, ekintza ta egin dira, ez? Ba, hasieratik okupatu zenetik, bueno, igual hasteko izan berda, ba etxea hutsa Sevilla zegoela ba, urteetan zehar eta baitera 7 urte erabaki zela e, okupatzea, okupatu izan eta hortik ala aurreko okupazioa eta gero ba, ba bizitzan bizi hone etxeari hainbat ekintza egin ziren eta azkeneko bi urteetan, jo bon, jende ezorriña hartu taktera izan da eta orain dela bi urte ba jende bat eh sartu zan. Eta izan eta ba, erabaki izan bestelako proiektu bat aurrera etxean bai pues izan diren el eurotegiko sozial baten beharra eta ba horlako historia basortzaren ba, pentsamendu bagen un pertsona batzuk askopolitik etrabaki genuen bai katalegurigunea osatzea eta orain dela bi urte ireki genun Eta bi urte hauetan zar, ekin za pila egin ditugu, eh? Zaitzaldi, taierrak, bideomanaldiak, ba, zestak, ba, gero eskaintzen dugu material pila bat, ba, li buru asko, e, asko herritarrek eskerein jaitakoak, ma e, mailegua doa ni da, gero alakau, kartela, pegatina arxiboak, ba, zaket, ba, ikusten merezut duen espazio badala, ba. Mm -hmm. Orre Samalagun, bueno, imagina todas esas pertangentes, desberañando bezala besa la gente de pasa de la, a un momento de tan se me se me la hago un bisarete. Van Chevertan, hecho Barkatu, eh. Eta bueno, ikasari burutegia badaude etxean bizitzen diren eta kanpotik datozen pertsonak, ez? Eta bertan ere 5 5 partantsa eta etxea, esan duzu gaitare, baurte, baurte pilo batek ontzela horutxik, zuek hartu zenuten arte, e, norena da etxea? Bada, enpresa privatu batena. Eta enpresa guere, promotora, promotora batean sartuta dago, zara olako betiko kaso bieteko bat, ez dut. Bera, jena esmoazen da, etxea alakoetan egiten dena, etxea bota, berriro beste bat egin saldu alako presio izugarri batzutara, edo badakezu esin de mera inasmoa. Bago, jakin izan duguna edo da, ez dutela proiekturik ez, e, ba, eroslerik, ez ezer, oza, sea, izango zen ba, desalojo bat, etxea berriz ere utxageratuko zen, eta gaur hongo era, ba, ekonomiko, zozologiko eta politikoarekin ere, ba, ba, segure nik utxageratuko berriz ere urteetan, ez? Eta zuntzituz, ba, horrelako proiektuak eta jabizi barritu den etxea bat. Eh, epaiketa eta dukazue, martxorako? Ba, jatxo genuen, ba, lehen hori pato ez. Hoendera jabete edo jatxo genuen demanda judizial bat, prozeso zebiletituana, eta bat zaitxai azarretaz egoneaz, martxoak lauen, epaiketa izango genula. Eta, bueno, gugabiltza, ba, herrian, ba, herrian, ba, ba behe jasotzen, bai ikolektiboekin ditze egiten, Bai, ba den da, eta, ba comercio denda eragile zorrinekin eta egin ditugune ekintza rekopilazio bat egin txosten bat egin eta ea ba bera invitartu zaio presio egiten edo, ber lortzen dugun, ba demanda judizialori aztera botatzea edo mm -hmm. ba ber hori horizonturismoa baina a ber hortxe gabeltsa Bai, bidale zenuten idatzi horretan baitare eskatzen zenuten, bueno, zuen lanaren berri mataz aparte, eskatzen zenuten baitare sostengua bai erraniko jendeari, inguruko jendeari, eta euskal herri guztiari ez, e, bueno, euskal herriko etxe okupatu, bestelako eragilei ere bai, ez daki zen, nola boloratzen duzu ez ere, uste dut, aurreko azte arte zenukatela, e, sostengori hori jasotzeko epea, ez daki ze moduzko sostengoa eta jasotzen zuen. Ezan behar da zirak... Ba ez dakit, aste beten mugitu izan dugula ez, eh? eta... Oso denbora gutxi da, baina alare jaso ditugu... Ba bezpila bat, eta horien artean egual... Esan gure atxua dira, ba, stop, stop disauzioz gehipuzkoa... Ba bezamaten dugula... Ba ez dakit, eh, Josemi Zumalabe bezalako fundazioak... Gero Gazetxe, Txokupa, bezalako ba, irrati libreak... Ko, e, kolektibo, ernaniko kolektibo pila bat... Komertzio, dendariak, bai, e, oz, nuxte, pozik gau dela, ba, hain denbora gutxan, bai, tartean eta artean, olako babesak jasotzen. Oza, horrek errakusten du, jarra gero babesa jasotzen, bai, asko zailago lortu daitekela eta, eta, ba, ezaket, ba, ninen errotu adan, olako proiektu badala, ez, eta ba, aldatak dit Normalean, eh? bueno, alako, alako desalojotan eta beti egonda ez, eh? elkartazu mugimendu bat edo, baina nagian oreinez bizi garen momentu honen gati baitarez eh, zuk esan duzu baitare, bapos lagun bizi zaretena hor, gai proiektori, bapos lagun horiek imaginatzen du kale gorrian gaituko liratekela eta, bueno, egoera benetan ba, bueno, oso egoera gogorrak bizi zaren garela bai ernanin ta, bai inguru guztia hauetan ez eh? etxe bizi zaren kontuarekin Bye uste behu ez dulea zentzurek, ez egoera ekonomiko eta, bueno, hagu aspalitik gertatzen ari dain zerbait da, ez. Oain, igual, ariagotu egin dira kaleratzeak, baina beti da nik eman dian, e, egoerak dira. Eta, ba, e, ba ez dakituko gorra da, ez, galtza zure etxabizitza, gerek usta gutxe, modala, espekulazioako erabiltzen dira laulako espazioak, e, etxabizitza eskubira, ba, hori, eskubira ganean, ez, Eta berkatu eitzen. Eta bai, oizu. Bale. E, Azkeneko kaderaba, gure aldetik, gora e, indikan ere etxea hor dago, espero dugu luzaroko egotea, baina norbaiteka esagutu noeko balu, edo no, justo nondago kokatuta, ta, ta, no, eta ikatzali burutekia, norutekia, eta edo, kontaktu, kontatatzeko modurik, no zan no daiteke. Bai, bo, ikatzarekin eragatik genuen asieratik gu kaurrera egingo genuela gure jardunarekin, bat eta aurrela kogoera batean egon. Eta bueno, txea badago kokatuta hernaniko alde zarrean, justo ba, karda eta karka arteko izkinan. Hola alde zarrean nire biltu ikusiko ez du bai de bai. Eta bueno, ikatzarek etan dugu baste hartetan zeitatik behar zutara, Eta gero, bueno, esan ere, baurrengo aste artean, aste artea amabin, ba, diengo dugula, ez orriko dia izan li bat eta ba, itzaldia izango dara, zazpita, nik atzon bertan. Mm -hmm. Osondo, bera, zuen asmoa da jaraitza aktivitatekin, ez da? Nez eta epaiketa horriki, bai, ba, ba, alde badetik gane prestatzen juan, baina bastare badetik jaraitu jarraitu ba, eguneroko aktivitate normalekin, ez? Bai, hori da, osagabiltza hori prozesuazan, ba, ba, besa pizka lortzea, gerojungo gara bestelako gauza pentsatza, baino aldi berean ere, ba, gure jarduna aurrera aramatea. Horrek ez mozteaguk, ba, pentsatza geritun gauzak eta, ba, moldatu goberari, baino ez galditu. Ba, le, fos, ondo, ainara, zda, nahi duzun. ba, son du, hain, araz da, kezorak ariago, son nahi du, son? Ba, ez da, ba, uste dugula, deze, ba, gure espazioak eta defendatzea duela batez ere, ulen eusan bezala gaur egun gogoeran, eta hoxe, ba, ba, gertza proposatzen dutegun gauzeta, eta toise, eta ikartasuna diraztea gure hartzean, eta, eta borro kaltzea alako espozten gatik, eta moa, azken pinean gure bizitza gestionatzen ez edo? Bale, bale. Baila, suerte daukazuen, gure sostengoade bidali gainizuen, eta bueno, publiko gure baita esaten dugu, eta bueno, a ber, suerte daukazuen, eta haber... A ver, Jorgeita, no se me urteasco tarako. A ver, a ver, eso fue eso, urteatuko arte hoy va. Oso no. Venga, mi esquet. Vale, va, eso ahí. Venga, yo. Calló.